Mechanische Stufe 36 Die Reise von Isra war von der Grand Moschee zur Al-Aqsa, Moschee und die Reise des Nackten, und das Gebet wurde verhängt.